cu vine se cu adevărat să te ferici de Dumnezeu născătoare, cea pururea fericită și cu to de cât și mai gloroslvită, fără asemănare de cât care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul lui măspun, pe tine cea cu adevărat mă Bucură-te vasul alegerii și cerburi, cel doritor de apa izboarelor galorui. Bucură-te chipul smereniei și al fecioriei, văzitorul minunat și a neaverii, mare vistiernic și a duhovnicii. Bine, dreptarule, bucură-te râul minunilor, bucură-te staua zilei celei fără sfârșit. Bucură-te cea mare a cernicăi, și îngroplahie-i sprijin și pavăză. Bogații părintei au sărăcit, iar cei ce aleargă către tine cu dragoste nu se vor lipsi după fărgăduința de trei ori fericite, nici când de tot binele. Ca să sufletească zidinuțul pe piatra credinței, înțeleptul, lucrător. Mata solire slavite și pe purura buru întărește-o pe piatra porucilor. Opsă ta aceasta păzește-o, buru repărite de vrejbaciu ce ne-a văzut. Și de sus trimitei bunulei pace și mântuire ta, celor ce cu dragoste îți cinstim, Săvită icoană, minunatule calinic, Binecuvântarea ta dă-ne de de nedegrabă și toată cererea, Din tine născătoare de Dumnezeu, Dumnezeu cuvântul pentru pântuțele grăit, povârșește pe șoară o știre cea cerească. Tine dar ți de laudă. Cu toate o știrile îngerești, cu botezătorul, cu apostolicei să vii și cu tot soborul Sfinților Stăpână, No,